Глава 5. Арктичні сни Він часто бачив сни, яких не розумів, ба більше. Не розумів суті більшості речей, які в тих снах виникали. Втім, у цьому не було нічого дивного. Все своє життя він провів у глухому закутку Заполярія, і реалії так званого цивілізованого світу були для нього цілком незнайомі. Після подібних сновидінь почувався збентеженим і здезорієнтованим, та ні порадитися, ані поділитися своїм неспокоєм було нізким. Тож він намагався відігнати набридливі візії і повернутися до звичного життя. З часу, відколи це почалося, він уже почав звикати до певних деталей нічних кошмарів. І хоч, як і раніше, не вмів не те що витлумачити, а навіть назвати їх, але вже знав, що дія відбувається, зазвичай у просторі, обмеженому стінами. Оте, стінами ми вербалізуємо самодіяльно, бо за своє недовге існування він не бачив жодної стіни. Тобто всередині. І там, усередині, трапляються люди, незнайомі предмети, і відбуваються дивні події. Деталі, які повторювалися найчастіше – він призвичаєвся переносити зі сновидіння до сновидіння і ідентифікувати, бодай візуально, бо в снах, і це дивувало найбільше, були цілком відсутні запахи. Згодом він майже вільно орієнтувався в тому просторі, між тими стінами, і хоча події іноді переносилися назовні, та довкола однаково були стіни, що їх він сприймав просто як бар'єри, пастки, перешкоди для бігу. Там майже ніколи не бувало снігу. Доводилося пересуватися якимись кам'яними стежками, тому він думав, що ночами його заносить на скелястий край світу. Чомусь уявлялося, що за тими скелями не може бути вже нічого. Кілька разів, аби припинити набридливу повторюваність сюжетів, він намагався ще до пробудження перебратися, втекти в зону вічних снігів, однак це ні разу не вдалося. Можливо, інші на його місці. Черпав би із кошмарів незабутий досвід і вивчав би незнайомий світ, аби пізніше, хто зна, спробувати відвідати його наяву і не виглядати там цілковитим дикуном. Але він не мав ані найменшого бажання подорожувати, бо вже переконався, що подорожі нічого не дають, нічого не додають, а тільки збурюють і руйнують звичний трип життя». Його цілком влаштовували ті кількасот квадратних кілометрів, які він міг при потребі перетнути, серед яких знав майже кожну виїмку, кожен пагорб, кожну звірячу нору і те, що можна було віднайти під снігом. Він не мав сталого житла, часто перебирався з місця на місце, та однорідність, ба навіть одноманітність ландшафту робили ці переселення майже невідчутними. Вся підвладна йому територія була давно обжита і вивчена – і дивовижний рівновага та баланс поміж ним та іншими нечисленними мешканцями тундри свідчили про досконалість світобудови. Натомість у конструкції нічного світу було стільки надлишкових деталей, що залишалося тільки дивуватись, як цей складний механізм не розлітається від власної надмірності. Річ ясна він не оперував такими поняттями, як механізм, деталі тощо, але безпомилково відчував усе на рівні інтуїції, інтуїції досконало розвинутої, як і в решти полярних мешканців. От і сьогодні привиділось йому, ніби знайомі з попередніх візій люди, а за дивною логікою снів він був цілком подібний до них і нічим з посеред них не виділявся, намагаються включити його в якусь свою незрозумілу гру. Посеред тісного всередині містилася велика, темна як полярна ніч, річ. Щирилася білими і чорними зубами. Він знав, що такий вишкір у його світі означає небезпеку, сигнал загрози та агресію. Але річ не ворушилася, не гарчала, а навпаки, видавала мало непташині звуки, як до тих зубів торкалася людська рука. Чоловік, що відзивався на ім'я Федот – Намагався показати йому, як по-різному можна видобувати з тієї речі звуки, і запевняв, що він, він повинен спробувати, в нього повинно вийти. Він повинен разом з ним Федотом та іншими видобувати багато звуків з багатьох таких речей, на зробленому з дерева помості, перед цілою зграєю людей. Інший персонаж його основидінь. Наймення мох Переконував, що саме в нього й повинно вийти найкраще, бо він не зіпсутий якимсь культурою та соціумом. А зараз змінимо гра курс візії, аби оповідь була зрозумілою. Федот показує йому, як грати на роялі. Буквально кілька акордів, простенькі мелодії, як приклад чергування клавіш. Він наближається до інструмента і намагається повторити. І здивуванням відзначає – що й його доторки породжують звуки, ба більше. Звуки навдивовижу приємні, хоча й ніколи раніше не чуті. Його кінцівки ще не вловлюють зв'язку між вибором клавіш та характером звуку і працюють зовсім не так, як у Федота. До того ж, підсвідомо, він намагається натискати лише білі клавіші, а тим незвичніше звучання. Старий, каже Мох, ти це саме, не зациклюйся тільки на білих. Бо це вже буде галімий концерт. «Ти просто сліді за звуком», – додає Федот. «Да», – перебиває Мох. «Тоєсть, який саме більше подобається, то і старайся злабати». Він слухняно пробує. І хоча й далі не наважується тиснути на чорне, дивні політональні гармонії народжуються все впевненіше ніби мимохіть. «З тебе вийде хороший музикант», – запевняє Федот. «Ти бисто учишся». «Саме головне, щоб тебе самого перло», – уточнює Мох. «Перло. Впирало. Цікаво, як це. Але йому подобається. Подобається дедалі більше. Ми тут лишимо його на ніч», – звертається Мох до Федота. «Хай чувак привикне». «Ну да, пускай стається», – відповідає той. «І ключ можемо ставити». Коли вже всі збираються йти... До помешкання заходить якась усезагальна знайома. і порога починає вибалакувати свої жіночі і недужа справи. Продюсер, чоловік та інші жлоби. А потім новий диск Преторії, папса Галімая, і рагульський «Сестричок» на останньому концерті, і чорний піар «Отходняка», при чому 333FM вже зовсім скурвився. І Моха єдина альтернатива. Але бабок нема, і доводиться робити остопизділу рекламу, а Джанко вже зовсім ухуїв і накурився на ефірі до чортиків. Учора вночі його висадило круто наізмєну, він такого нагнав. Добре, що вночі небагато слухачів. А коли ви, хлопці, даєте свіжий лайв? І що, у вас новий клавішник? Навіть у вісні він майже нічого не розуміє. Хоч якимось чином відчуває, про що йде мова, бо мох і Федот часто сняться йому. І в їхній справи він так чи сяк уже заангажований. Але цієї жінки він раніше ніколи не бачив. Його охоплює злість навіть не тому, що вона говорить без перестанку і голос їй майже заглушає звуки рояля, а тому, що в її незрозумілих словах так багато тих надлишкових деталей, від яких потерпає він. Цей загадковий світ і справді може розлетітися на шматки. А зараз, саме зараз, чи не вперше, йому б цього дуже не хотілося. Що найбільше він волів би залишитися в цьому світі сні якомога довше, бо вперше з'явилося щось, що, хоч якось, компенсує відсутність запахів, його злість до жінки гвалтовно перетворюється в ненависть, а далі в суто агресію. І йому хочеться не просто прогнати її звідси, надававши ляпасів, а дослівно, буквально розірвати її на шматки. Він уміє це робити перфектно. Один стрибок, перегризти шийні хрящі і здобич готова. Він прокинувся все ще тримтяче від припливу адреналіну і довго не міг прийти до тями. Потім виліз із лігва, потягуючись на ходу, обнюхав усе довкола, а потім ретельно, як завжди, помітив територію сечею. Зовні мелодрібним снігом і вчорашні запахи майже вивітрилися. Віяло зі сходу, тому навіть він, досвідчений хитрий білий арктичний вовк, ніяк не міг почути, як із заходу, із півдня і з півночі його вже оточують материкові мисливці, озброєні рушницями, рогачами, капроновими сітками, і деталь вістину надлишкова, бутафорським дерев'яним мечем.